Я отямився і поглянув у дзеркальце на заднє сидіння. Мене охопив сором. Я думаю, казна про що відчуваю себе ледь не героєм, агентом 007, що виконує важливе завдання. А вона просто їде зі мною світ за очі, бо цей світ не знайшов для неї жодного повідка. Золота кулькова блискавка. Я стискав кармо і думав про те, що втратив свого майже єдиного товариша. Дивно, але ним була саме Єва. А тепер? Ніхто мене не зрозуміє з напівслова. Не підхопить ані недосказаного речення, ані настрою, який так швидко змінювався в нас обох. «Вона здоріла. Геть вона здоріла», – злився я. «Певно, мені варто було б сказати їй про Славу» яка нас очікує, про здійснення мрій, про переворот у мистецтві, до якого стане причетна і вона. І ми перестанемо бути наторою, що відходить. Навпаки, ми підемо в наступ. Я брехав самому собі ще декілька хвилин, доки не підвів очі та поглянув у дзеркальце на заднє сидіння. Цієї миті я думав про Єву і ніби почув її голос – Хреплувати з іронічною інтонацією, зниклою після відвідин обійстя Августини, Данеку, почув я, ти є ідіот. Ти був і лишаєшся ідіотом. Хіба ти досі не збагнув, що тремтиш і казишся від одного погляду на цю жінку? Ту, на яку дивишся нині з удаваною відстороненістю це вузьке дзеркальце над своєю дурною головою. Зніми маску оркою З першої ж миті вона була твоєю. Не дури себе власною зверхністю. Я давно тебе розкусила. Ти завжди дбав лише про себе, про свої почуття, свої емоції. Випробуй іншу насолоду. Дбати про іншого. Якщо ти ще здатен на таке мистецтво. Можливо, то були інші слова. Але тиша і шелест дерев за вікном сприймалися саме так, а, можливо, то були не Євені, а мої власні думки. Я знову поглянув у люстерко, але вже зовсім іншим поглядом, і цим іншим поглядом лише тепер помітив. Мійні ніщоки палають якимось неприроднім рум'янцем. Простягнув руку і помацав її лоб. Він був гарячий. Мія заперечливо похитала головою і заплющила очі. Я ще натиснув на газ. У райцентрі, останньому великому містечку, я на кілька хвилин зупинився біля магазину, закупив повний багажник продуктів, включно з купою шоколадок та консервів, а потім великими загзагами ми знову почали з'їматися вище в гори. Коли пізно вночі ми дісталися першої ліпшої хати на околиці села, назву якого я не розглядів у темряві. Мія була вже непритомна. Я швидко домовився з господарями про оренду у них флігеля, що стояв у метрах двох стах від головної будівлі на схилі гори. Для них це не виявилось дивним, адже зелений туризм тут давно увійшов у моду, і флігель було непогано обладнано для туристів. Побачивши Мію, хазяйська сказала, що можна було б викликати фельдшера з райцентру, але він приїде днів за два, а може взагалі не приїхати, зважаючи на складну серпантинову дорогу і власне пияцтво. Тому тут завжди обходяться старими дідівськими методами – травами, молоком, медом, розтиранням, настоянками. Вона все це принесла і запропонувала свої послуги. Але я відмовився. Я поклав її на широке дерев'яне ліжко, та почав розтирати від кінчиків пальців на ногах якоюсь настоянкою із запаморочливим ароматом, в якому перемішалися всі запахи лісу. І раптом занімів. Такі вони були ніжні, маленькі, рожеві, мов видовжені виноградини, що світяться зсередини. Світіння її тіла передалося і моїм рукам. Клянуся, я це бачив. Доторки до неї були схожі на плавання в нічному серпневому морі, переповненому безліччю невидимих фосфоросцентних істот, котрі запалюються лише тоді, коли ти розгрібаєш воду руками і міріади блакитних зірок спалахують під пальцями. А до того вода чорна, темна, мов не жива. Тож варто лише торкнутися. І починається плаванням в нічному небі. Потім розпочався довгий сон, схожий на японський хопку. Кожну наймізернішу річ, що відкривались моєму зорові, я сприймав як частину світобудови, ніби одразу потрапляючи до її середини. І наново вивчав суть живих і неживих істот. Міг відчути себе комахою, грудкою цукру на столі, свічкою, краплею воску на скатертині, глиняним глечиком чи візерунком на ньому. Все це для чогось потрібне, вигадане кимось саме таким, яким існує нині. Тут було зовсім інше повітря. Воно мало запах розрізаного яблука. Тут стояла така дивовижна тиша, що, доки не звик, у мене боліли вуха. Непомітно почалася зима. Поки дорога не закрижаніла, я з'їздив до рейцентру, отримав грошовий переказ і накупив різних необхідних речей. Навіть купив їй теплу кролячу шубу, інших не було, мріючи, що колись дам їй усе, чого вона потребує, зі своєю витонченою красою, яка вразила мене з першого ж погляду. Кожен ранок на кухні нас зустрічало вогнище, розпалене в камінні, і сніданок, зроблений нашими, майже невидимими господарями. Вони тактовно не турбували нас, Займаючись своїми справами, ми снідали і, коли не було різкого вітру, йшли до лісу, лежали там у снігу, дивлячись на верхівки високих ялин і на небо за ними, по якому плив хмари. Вони то з'єднувались, наздоганяючи одне одну, то знову пускалися в самотні подорожі. Ми, як і хмари, існували окремо від світу. Я відчував, що з кожним днем люблю її ще сильніше, ще божевільніше, з відчаєм злочинця котрий не може зізнатись у скоєному. Всі чистолюбні плани відступили, сорнулись у нікчемний клубочок, кінець якого я свідомо випустив з рук. Але я мав сказати їй правду, а вона мусила її знати і... і пробачити. Адже рано чи пізно нам доведеться повернутися до міста, розпочати інше життя, купити квартиру, народити дітей, працювати... Потім померти в один день. Був пізній вечір. Вона вже лягла. Я сів на краєчку ліжка. Почав говорити щось незначне. Вона посміхалася, читаючи по губах. В останньому ця схибив. Не витримав і повернувся до неї спиною. Моє сповіді нікуди була репетицією. Спробую впорядкувати і більш-менш виструнчено сказати правду, Дещо пізніше, коли наважусь. Я розповів, як отримав цікаву і незвичайну пропозицію, як запалився ідеєю, як почав знімати крихітною міні-камерою, через якому кісумління мусив пройти, і ще змушений пройти, до тої межі, за якою переможців не судять. А ми будемо переможцями, адже це буде незвичайне кіно, те, про яке мрія усе життя, а ще сказав, що ніколи нікого так не любив. На цих словах я повернувся до неї обличчям. Вона лежала повернута до стіни у тій позі, в якій колись спала на горищі в одному з сіл. Але тепер я міг обійняти її, дихати її волоссям, торкатися, цілувати її лопатки. Певно, вона заснула. Прокинувся від холоду, Її не було поруч. Дослухався, чи не розворушує вона поліна в камінь, чи не дорохтить чашками, готуючи каву. Та в приміщенні панувала тиша. Я скочив, обіг все і побачив, що на цвяху не вистачає її шуби, а на подвір'ї від гаража до воріт тягалися дві вже закрижанілі ринви, сліди від шин. Я кинувся до хазяйського помешкання. Ваша дружина виїхала ранком до райцентру, станула плечима господиня. Я відмовляла її, дорога зараз погана, але вона сказала, що їй необхідні якісь речі: косметика чи щось подібне.